La miezul în nopții va cădea o stea." Pista 18 Ca a doua zi, în zori, puțin înainte de ora atacului, un ordin avea să-l contramandezi, dar acest lucru nu putea să-l dezvăluie lui Burlacu. După o oră, ordinul fudește cifrat și cifratorii putură să răsule ușurați. Pentru ziua de astăzi, cred că am terminat." Lui s-a adresat vesel capitanul meu. Nu cred să ne mai vină ceva." Băieți, sunteți liberi. Aranjați-vă însă în așa fel ca cineva să rămână aici pentru orice eventualitate. Tomescu s-a oferit să asigure permanența serviciului și ceilalți cifratori se resipiră care încotro. Ula se duse la biroul 2, nerăbdător să afle ce mai conțineau rapoartele informative trimise din oră în oră de ofițerii cu informațiile de la unități. Ceva nou, domnule capitan, se interesează intrând pe ușă. Nimic, liniște pe întreg sectorul. Mai adineor am fost anunțat de colonelul Paulopol că nici de recunoaștere nu semnalează mișcări de trupe la dinamic. Asta e bine. Înseamnă că nu ne-au putut descifra radiogramele. Hm. Inexplicabil și, totuși, așa stau lucrurile. L-au sacrificat pe Barbu, renunțând să se mai folosească de el în îndeplinirea misiunilor. Repet, pare de necrezut și totuși nu văd altă explicație. Fără numai dacă am face greșeala Grosolană să credem că i-au indicat sectorul cel mai greu de trecut, nu în mod intenționat, ci în necunoștință de cauză. Și de fapt, aceasta pare mult mai probabil. Da. Deocamdată. Un lucru e cert. Trebuie să ne așteptăm că acum dumnealor vor începe să acționeze. De ce spui, dumnealor? Sunt mulți? Unul e neculai. Celălalt, Smeu, ai găsit și celelalte verici care ți lipseau? Din potrivă, am mai pierdut câteva, chiar din cele pe care le aveam. Acum sunt aproape convins că domnul capitan Smeu nu are niciun amestec în afacerea asta. În următoarele câteva zile sper că îl voi putea scoate definitiv din cauza. În sfârșit se pare că suntem pe drumul cel bun. Un lucru mai rămâne să aflăm, de fapt esențialul. Care anume? Dacă Nicolae al nostru, în afacerea asta, este capitan sau ordonanță. Dacă el e capitanul, atunci totul e în ordine. Dacă e numai nume ordonanță, atunci urmează să descoperim de cine ascultă. Telefonul sună prelung. Capitanul Gheorghiu ridică receptorul. Alo! Da, eu sunt. Cine întreabă? Cel care chema se vorbea atât de tare încât ulea îl putea auzi. Smeu? Ești sigur? Poți să vin la tine? Trebuie neapărat să-ți vorbesc. S-a întâmplat ceva? Da, ceva destul de grav. Dar putea să fie și mai grav. Capitanul Gheorghiu a închise telefonul. Ai auzit. Am auzit. Ce dracu s-a mai întâmplat? În câteva momente veți ști. Eu o ștârg să nu dea peste mine aici. Și dacă am nevoie de dumneata unde te găsesc, căutați-mă la noi la cifră. Câteva clipe mai târziu, capitanul meu intră pe ușă, roșu și transpirat. Pe față se citea îngrijorarea. Ce-i zmeule? Ce s-a întâmplat? Capitanul meu se trânti pe un scaun găfăind. Stai numai puțin să-mi trag sufletul. Am venit tot într-o goană. Am lucrat la birou până mai adinea ori. Zelele astea am avut de lucru, nu glumă. Nu știu de ce, dar e pentru prima dată de când în vederea unui atac se folosește atât de mult cifrul. Și doar până acum au fost atacuri mult mai serioase decât acela pe care îl vom da mâine. Cum ți-am spus, am lucrat până mai adinea ori. Pe urmă, simțindu-mă tare obosit, m-am dus să fur o oră-două de somn. Ei bine, când ajung la cantonament, ce crezi că găsesc? Pe bietul neculai lungiți pe covor cu fața în jos și lada mea de campanie deschisă. Nu-i nevoie să spun. Toate albiturile și lucrurile din lada erau îmbrășteate în toate părțile. La început l-am crezut mort. Numai când i-am ascultat inima, mi-am dat seama că trăiește. Caut, dar nu găsesc nicio rană. Și dacă Lada răvășită nu ar fi vorbit de la sine, aș fi crezut că i s-a făcut pur și simplu rău. Nu știam ce să fac. Îl scutur. Îl strig. Nimic. Am luat atunci o cană cu apă și am turnat-o pe față. Efectul s-a arătat imediat. A început să miște puțin buzele, să-și îngrețească fruntea și încet, încet să-și revină. A deschis ochii și m-a privit ca de pe altă lume. Ce-i mânecul ai? Ce, mâne, ce s-a întâmplat? Îl întreb eu. El sărmea nu voia să vorbească, dar atât se gângăvea încât mi-a fost imposibil să înțeleg ceva. tot arăta cu mână la ceaf. Am înțeles atunci că îl care careva în cap. Dacă am văzut că nu pot scoate nimic de la el, l-am luat în brațe, l-am așezat în pat și am alergat să te anunț. Bine ai făcut, aprobă capitanul Gărghiu. Vin cu tine. Vreau să-l văd și eu pe Niculae. Poate că între timp și-a mai revenit și va putea să ne spună ce i s-a întâmplat. Cu atât mai bine. Capitanul Gheorgheu se pregăte de plecare. în ar sertarele biroului, își a pusă centura, boneta. În prag să o oprica și când abia atunci și-ar fi amintit. Îi se adălsă pe un ton de parcă i-ar fi cerut sfatul. Nu creziți meu că ar fi bine să-l luăm cu noi și pe ule? Deși în legătură cu barba, am scrântit-o, trebuie să recunoști că are multe calități, unele chiar remarcabile. Să-l luăm, de ce nu? Nu am nimic împotrivă, mai că nu știu unde l-am putea găsi. Le-am dat mai adineauri liber și nu este el omul care să stea în birou atunci când nu îi se cere. Să încercăm totuși, poate că n-a plecat încă. Caută-l tu. Capitanul Zmeu ceru la telefon legătură. Așa cum se înțelesese cu capitanul Gheorghiu, ulea aștepta în birou. Se întâlniră în stradă. Aveți treabă cu mine, domnule capitan?" îl întrebă cu prefăcută naivitate. În câteva cuvinte, capitanul Gheorghiu îl puse la curent cu ceea ce a de la capitanul meu, Când sfârșit, făcu următoarea remarcă. Mi se pare că iarăși începe să se îngrașe glumea. Nu cumva o luăm de la început. Nu știu ce să va răspund, domnule capitan. Acum când barbă e mort, nu văd cum s-ar mai putea să o luăm de la început. nu e așa, domnule capitan, Smeu? Ai perfectă dreptate. Ca să o luăm de la început, ar însemna să credem că barbu n-a fost altceva decât un simplu dezartor. Și poate că nu ar fi un lucru chiar atât de imposibil dacă nu s-ar fi găsit asupra lui cele o mie de marci. Să vedem ce ne va spune Nicolai. Vorbi capitanul Gheorghiu, prevind de strad o fetiță care tocmai traversa strada în Să mergem!" Domnule capitan!" spuse Ule. V-aș ruga să-mi îngăduiți să vin puțin mai târziu. Deocamdată, atâta vreme cât nu știm de cine a fost atacat Niculai și mai ales în ce scop, nu cred că e bine să fim văzuți intrând în casa aceea toți trei. Și când spun aceasta, mă refer la mine." Ai dreptate, e mai prudent, fu de acord și capitanul Gârghiu. Se despărțire și cei doi ofițeri pornire spre cantonamentul capitanului meu. Când ajunseră, îl găsire pe neculai stând în capul oaselor, cu coatele pe genunchi și cu obrajii sprijiniți în palme, văzându-i de două se scoale. Stai liniștit, neculai, îl apri capitanul meu. ți mai bine? Nicolai dădu din cap fără să răspundă. Ai putea să ne povestești ce ți s-a întâmplat? Întrebă la rândul său capitanul Gheorgheu. Pot, dar rău mă mai doare capul. Și își duse palmele la cap, arătând locul unde îl durea. Pe urmă, bâlbându-se rău de tot, cu ochiul cu vai, Nicolai povestit ce i se întâmplase. Se înapoiase de la instrucții la aceeași oră, ca de obicei, și-a lăsat Arman Hall și a intrat să pregătească patul capitanului, întrucât acesta obișnuia să se culce în pauza de la prânz. Dar cum a intrat pe ușă, a încremănit în prag. Lata de campanie era deschisă și le înjăria în toate părțile. În primul moment a voit să lase totul baldă și să se ducă să-l anunțe pe capitan. S-a gândit însă că ar fi mai bine să află ce anume lipsește din lucruri. A dat fugara la landă și în clipa când s-a plecat să adune lucrurile, a simțit o lovitură în malele capului, de parcă l-ar fi pălit cineva cu un baros. Ce s-a întâmplat apoi cu el nu-și mai amintește. La ultimele cuvinte ale lui Nicolai, intră pe ușă Ule. Să trăiți! Pe dumneavoastră vă caută, domnule capitan!" Se adrese el lui Smeu. Acesta, deși găsea deplasată preocuparea lui Ulea de a fi vigilent față de prostănacul de neculari, acceptă totuși jocul. A sosit vreo radiogramă? Nu, domnule capitan. A telefonat după dumneavoastră, domnule șef de stat major. A ordonat să vă prezentați imediat la dumnealui." Bine, bine. Apoi către Niculai, care continua să-și acopere moalele capului cu palmele și să se vaide ușor. Cum e, neculai? Te simți mai bine? Mai bine să trăiți, dar doară tare. Capitanul smiopii pe ei locul. Era într-adevăr puțin umflat, dar nu zări nici măcar urma vreunii zgârieturi. Dar ce a pățit Niculai, domnule capitan? Se interesă ulea privind compătimitor la ordonanță. Ce să pățească? Știi proverbul acela, toate rele Și-i povesti ceea ce, de fapt, Ulea știa, fără a neglija amănuntele pe care le aflaseră între timp chiar de la Niculai. Cu ce l-o fi pălitoare?" întrebă Ulea cu prefăcută naivitate. Exact ca într-un roman polițist, cu un săculeț umplut cu nisip," explică șeful biroului doi. S-ar zice că agresorul lui Nicolai are o roare de sânge. Dar ia spune ți-a dispărut ceva, smeule? Încă nu știu, poate vreo cămașă sau nescai indispensabil. Dar credeți că pentru flacurile astea a riscat banditul acela? Dacă Nicolai ar fi fost mai puțin papă laptă și punea mâna pe el, am fi știut acum ce a căutat în realitate. Pe semn că Nicolae a fost lovit pe când încerca să adune lucrurile împrăștiate, își dădu cu părerea ulea vorbind cu modestie. Așa pretinde și Niculai," ținut să lămurească capitanul Gheorghiu. Capitanul Zmeu își exprimă nedumerire. Nu înțeleg totuși un lucru. Dacă Nicolae a fost lovit în timp ce se afla aplicat asupra lăzii, atunci ar fi trebuit să-l găsesc prăbușit în locul acesta." Ori eu l-am găsit acolo, chiar pe locul unde te afli tu acum, Gheorghiule. Domnule capitan, când am intrat pe ușă, Lada era mai încolo. Și Niculai, părăsind patul, se duce să arate locul exact unde se aflase Lada în clipa când el intrase pe ușă. Capitanul Gheorghiu, care între timp cercetease încăperile, în căutarea vreunei urme, conchise cu indiferență. Vezi? Acum se explică și nedumerirea ta, smeule. Apoi cu un alt ton. După cât îmi pot da seama, individul care l-a atacat pe Niculai nu a lăsat nicio urmă. Am să-l trimit pe Paraschivescu să ancheteze. încheteze. Deocamdată mare lucru nu mai avem ce face aici. Să mergem. Câteva minute mai târziu părăsau toți trei cantonamentul. Afară, în stradă, capitanul Smeu întrebe: întrebă. Eh, ce părere aveți în legătură cu ceea ce i s-a întâmplat bietului Nicolai? Deocamdată nu m-aș putea pronunța. Se ischivă capitanul Gheorghiu, care de fapt își formase o părere. dacă îmi permiteți, se amestecă în discuție Ule. Poftim, te ascultăm," spuse capitanul meu. Toată lumea știe că, mai ales pe front, secretele militare nu sunt păstrate în lăzele de campanie ale ofițerilor. Ar însemna să vedem în jurul nostru numai spioni și încă din cei mai proști, dacă am crede că acela care a cotrobuit prin lada domnului capitan smeu, intenționa să descopere niscai secrete militare. Aceasta în primul rând." În al doilea rând, să nu uităm că Nicolai a fost lovit în timp ce încerca să adune lucrurile împrăștiate pretutinde. Aceasta înseamnă că atunci când a fost surprins, individul încă nu terminase treaba pentru care venise. Înclin să cred că se furișeasă în casă, abia cu puțin înainte de întoarcerea lui Niculai. Ce mă face să cred aceasta?" Domnul Capitan Gheorgheu remarca mai adineori că, după toate aparențele, agresorul lui Nicolai are oroare de sânge. Ori, dacă acela care l-a lovit ar fi venit cu intenția să descopere niște secrete militare în lata dumneavoastră de campanie, credeți că ar fi avut oroare de sânge? Asemenea indivizi, după câte știm, nu au scrupule. Din potrivă, pentru spionii hitleriști, crima constituie una din metodele lor cele mai uzitate. De aceea e mult mai normal să presupunem că agresorul bietului Nicolai e un borfaș de rând și neexperimentat. Capitanul Smeu se gândi o clipă, apoi ceru părerea capitanului Gheorghiu. Crezi și tu că a fost într-adevăr un borfaș? Înclin să cred că Ule are dreptate. După ce Smeu s-a despărțit de ei, capitanul Gheorghiu îl întrebă pe Ule. Spunem, ești într-adevăr convins că e vorba doar de un simplu bărfaj? Dumneavoastră ce credeți? Eu nu sunt deloc convins. Știți, am văzut mai de mult un film cu stan și bran. Dacă nu mă înșel, se intitula Stan și bran în legiunea străină. Da, am auzit de el, dar nu l-am văzut. În filmul acesta este o scenă foarte naștimă. Stan și Bran, angajați în legiunea străină, sunt și scoși la instrucții. Plutonul din care fac ei parte execută diverse întoarceri din mers. Toate nostri Mada constă în aceea că cei doi fac în contratimp cu totul alte mișcări decât fac ceilalți din pluton. Lumea se prăpădește de răs, dar numai puțin dintre spectatori se zezează în ce constă comicul situației. Anume în perfecta sincronizare dintre mișcările anapodă ale celor doi comiți și reglementarele mișcări ale celorlalți. Mi-am amintit de scena aceasta mai adineori pe când îl ascultam pe Niculai Telembo. Și e vreo legătură între scena din film și cele povestite de Niculai? Probabil că da. Singura deosebire este că eu nu mă găsesc deloc în situația spectatorului neavizat, care se prepădește de râs la lui Stan și Bran. Capitanul Gheorghiu înțelese că Ulea nu era dispusă să spună mai mult și nu insistă. Ce se poate ascunde în cartea de rugăciuni a unui abate? Frontul din nou se mișcase. Cu două zile mai înainte, la sud, în sectorul ocupat de divizia de cavalerie, trupele hortiste atacaseră puternic cu întărituri proaspete. Atacul nu numai că fusese stăbilit, ci printr-un fulgerător contra-atac combinat sovietic și român, dispozitivul hitlerist fusese străpuns, fapt care obligă trupele hortiste să se retragă pe un front larg pentru a nu rămâne cu aripile descoperite. Unitățile diviziei înainteaseră, urmărind îndeaproape pe hitleriști, care rezistau numai atât cât era necesar ca să-și asigure retragerea. Era ora prânzului când postul de comandă al diviziei Moldova a ajuns în satul în care urma să cantoneze. Era un sat mare, cu case frumoase, acoperite cu țiglă sau olane și cu întinse lives care începeau chiar din în spatele caselor. Birourile, câte putură să încapă, se instalară în localul primăriei, celelalte în casele mai încăpătoare din apropiere. Ordinul era ca să nu se despacheteze decât strictul necesar, deoarece se prevedea că frontul va mai putea fi încă împins înainte. Serviciul cifrului se instalase într-o casă peste drum de localul primăriei, în două încăperi mari din care una fost destinată drept cantonament cifratorilor. Capitanul Smeu izbutise să pună mâna pe casă, aceasta după lungi parlamentări cu majorul Bratul Oveanu, care o revendica pentru birourile pe care le conducea. Din acest motiv, atunci când în sfârșit căpătă căștig de cauză, începuse să se întunece. Dar ulea pe unde umblă?" întrebă capitanul Smeu, văzând cum se muncesc cifratorii, să care pe dreptele de la intrare la de fieră în care se păstrau codurile. El de deci ce nu e aici să dea o mână de ajutor? Lăsați, domnule capitan, că nu-i mare lucru. Bine, dar unde umblă? Nu mi-a cerut voi. Nu știți cum este el. Nu stă capul iniți nici să-l pici cu ceară. O fi pe aici, pe aproape, după nici caiu, ouă. Ne face de multe ori asemna surprize. Căută să-l scuze burlacul. În timp ce capitanul zmeu se interesa de ulea, acesta stătea de vorbă într-o curte cu conductorul unei căruțe care aparținea companiei de poliție. Conductorul, țărande prin părțile bahluiului, trăsese căruța în curte, văruse ca în grajdul gospodarului și, neavând altceva de făcut, păzea bagajele care, conformă ordinului, nu fuseseră descărcat. Ulea se împrietenise repede cu el. Stăteau de vorbă ca doi vechi și buni prieteni. De fapt, vorbea mai mult conductorul, el mărginându se sălațăță din când în când cu vreo întrebare atunci când vedea că debitul verbal al interlocutorului său începea să scadă. Asculta atent furat de vorba domala soldatului, din care se degaja toată savoarea blajinului dialect moldoven. În același timp însă, nu slăbea din ochi casa de peste drum. Acolo, Neculai Tălâmbu îl încartiruise pe capitanul său. Se întâmplase și de data asta ca de obicei. Echipa de încartiruire, trimisă încă de dimineață, își îndeplinise misiunea numai pe jumătate. Ea găsise într-adevăr cantonamente bune numai pentru o parte din ofițeri. Pentru cealaltă parte, treaba fusese făcută de mântuial. Ordonanțele însă, care cunoșteau preferințele ofițerilor lor, de obicei nemulțumite de repartiția făcută de către echipa de încartiruire, plecau să caute singure cantonamente. Și călăuziți de un flăr care era rezultatul unei îndelungi experiențe, zbătau de fiecare dată să facă rost de cele mai bune camere. Același lucru făcuse și Niculai Tălâmbu. Ulea care se ținuse tot timpul scai de el, îl văzuse intrând și ieșind din mai multe case. Până la urmă, Neculai descoperese un canturament pe plac. Lada de campanii și celelalte lucruri ale căpitanului fusese răcărate acolo. Și mai târziu, prin fereastră deschisă, Ula îl văzuse pe neculoi de reticând prin cameră, ca o veritabilă gospodină. De atunci trecuse mai bine de o oră. Între timp, venise și capitanul Zmeu să-și inspecteze cantonamentul. Probabil îl găsise pe plac pentru că, nu stătute decât câteva clipe, grăbit să se întoarcă la postul de comandă, unde, de obicei, în asemenea împrejurări, era totdeauna de lucru pentru cifră. Are să-mi tragă el o praftură, aș spuse ulea, gândindu-se la capitan, dar de mișcată nu mă mișc de aici. S-ar putea întâmpla ca prietenului Nicolae să-i vină gustul să facă o plimbare prin sat, tocmai în lipsa mea. Mi-ar părea nespus de rău dacă nu mi s-ar oferi prilejul să-l însoțesc de departe, ca o umbră credincioasă cei sunt. Și, într-adevăr, nu se înșelă. Se întuneca să dea binerea când de Nicolae te lâmbui și în stradă. Se opri o clipă în poartă, parcă spre a se orienta, apoi o porni grebit înspre partea de vest a satului. Pe uliță treceau mereu soldați în sus și în jos, în căutare de cantonamente. Urimiros miros plecute de ciorbă de fasole venea de la bucătăriile de campanie, instalate în aer liber, prin curțile oamenilor. Neculai lâmbu se întâlnea mereu cu soldați, dar nu îi lua în seamă, așa cum de altfel făceau și ei. Ulea îl urmărea de aproape, fără să se teamă că ar putea fi descoperit. Ulița era plină de ostași, încât era imposibil ca Nicolai să-și poată da seama că este urmărit. Pelerinajul nocturn al acestuia la Paraclițul Madonei fusese revelator. Ulea avusese prilejul să afle una din căile pe care le folosea Abverul ca să intre în legătură cu agentul său. Probabil că, la rândul său, Niculai folosise și continuă să folosească procedei similare, ca informațiile sale să ajungă acolo unde trebuia. Asta însemna că, retregându-se, inamicul lăsa în urmă oameni care stabileau legătura, fie prin contact direct, fie așa cum se întâmplase în localitatea pe care abia o apărăseseră, depunând într-un anumit loc cunoscut dinainte, pe de o parte ordinele, pe de alta rapoartele de activitate. Acestea, din urmă, pe calea undelor sau pe altă cale, ajungeau dincolo. Cât timp stătuse acolo, paraclesul Madonii fusese ținut permanent sub supraveghere. Dar, până la plecarea lor, nici ai Tălâmbu și nici altcineva nu venise să o mai decapiteze pe răbdătoarea Madonă. Presupunând că și pe viitor va continua să folosească aceeași metodă, ulea se hotărăze să nu-l piardă din ochi pe tălâmbu. Acesta era motivul pentru care se găsea acum angajat într-o conversație lipsită de interes cu conductorul, care își găsise să lași pentru noapte în curtea unei case peste drum de cantonamentul capitanului Smeu. După vreo douăzeci de minute de mers, Nicolai Tălâmbu să opre în fața unei biserici situată în mijlocul unei livezi cu pomi fructiferi împrejmuite cu un garduleț. O alee îngustă, pietruită, ducea până la treptele bisericii. În spatele ei și, aproape mascată de biserică, se afla casa parohială. Două din cele patru laturi ale livezii formau un unghi la întrețierea a două ulițe perpendiculare una pe alta. Niculai Tălâmbu deschise portița și intră în curtea bisericii, dar în loc să urmeze aleia, o tăie de-a dreptul prin iarbă, ocolind biserica pe la stânga. Ulea îl pierdu repede din vedere. Atunci grăbi pașii și, ajungând la întrădăirea ulițelor, cotile la stânga. După ce mers câteva timp de-a lungul acestei laturi a gârdulețului, își făcu vânt peste el, tupilându-se în iarbă. Când se convinsă că nimeni nu l-a văzut, porni să sătărie prin iarba înaltă, care de mult ar fi trebuit să fie cosite, până ajunse în dreptul altarului. Acolo se oprit. Era un foarte bun post de observații, deoarece avea vederea și înspre biserică și înspre casa parohială. La cel mult 30 de pași îl descoperi pe neculai Tălâmbu, care, cu minele în buzunarele pantalonilor, cerceta casa parohială. Era o căsăță obișnuită din cărămide, acoperită cu o lane, după toate aparențele construite de curând. De altfel, ca și biserica, dintre cele patru ferestre, numai două erau luminate, una într-un capăt, cealaltă în celălalt. Apoi Tălâmbu se apropie tiptil de cea mai apropiată fereastră luminată și, saltându-se în vârful picioarelor, privi înăuntru. ceea ce văzut acolo probabil că nu l satisfăcu, pentru că imediat se duse să privească prin cea de-a doua fereastră luminată. Pe semne că înăuntru se afla acela pe care îl căuta, pentru că se grăbi să bată în geam de trei ori, într-un anumit fel. Fereastra se deschise imediat și o voce bărbătească întrebă pe ungurește. cine e acolo? Deși vorbise destul de încet, ulea auzi întrebarea. Carl e acasă? E plecat de mult la Budapesta. Nu a lăsat cumva cheia de la bibliotecă? Biblioteca e deschisă, apoi cu ton familier. Nu te pot primi pe ușă, marta e în bucătărie. Intră pe aici. Dintr-un salt înculeta lânbuful unodai, în apoi fereastră se închise. Părăsindu-și ascunzătoarea, Ola se apropie la rândul său de fereastră. Ca să poată privi înăuntru, trebuie să se apuce de brul de sub fereastră și să se ridice în mâini. Ceea ce văzut îi suscite în mod deosebit interesul, dar poziția în care se afla era și incomodă și primejdioasă. Risca să fie descoperit dacă vreunul din cei dinăuntru și-ar fi aruncat întâmplător privirea între acolo În curte, la câțiva pași de fereastră, era un mare cu coroana rotată, dându-și seama că pomul acela constituia un foarte bun post de observație se suie în el. De acolo o vedea întreaga odai. Erau sufragerie. La masa din mijloc, față în față, stăteau neculai și un preot. Preotul era tânăr și avea o față bucălată și roză. Sprâncenele stufase, umbreau niște ochi mici și sfredelitori. Pe masă, la îndemână, se afla în deschisă o carte de rugăciuni. Cei doi vorbeau prietenește și, din când în când, preotul zâmbea. La un moment dat se ridică, se duce la bufet și se întoarce de acolo cu o sticlă și un paharel, pe care, după ce îl umplu, îl întinse lui tălâmbu. Acesta gole paharelul dintr-o sărbitură, apoi făcuse în să îl umple din nou. După ce îl golește și pe acesta, tălâmbu întinse iarăși paharul. Preotul se prefăcun să că nu observe. Atunci Niculae Tălâmbu trase sticla lângă sine, își umplu singur păhărelul și început să bea, de data asta sorbind tacticos, înghițitură cu înghițitură. Mult ar fi dat ula să poată auzi ce vorbeau cei doi, dar cum lucrul acesta nu era posibil, se străduia să ghecească după mimica feței și după gesturi cam despre ce ar putea ei vorbi. La un moment dat îl văzut pe preot făcând anumite gesturi care la început i se cu totul ciudate. Abia mai târziu înțelese că acesta se străduia să explice lui Nicolai Telămbă pe unde trebuie să o apuce ca să ajungă într-un anumit loc. Când în sfârșit acesta fu complet edificat, preotul lua încuțit și, înfigândul l în scoarța cărții de rugăciuni, se puse să descreze coperta neobișnuită de groasă chiar pentru o carte de rugăciuni. Operația nu fu ușoară. Ca să ducă la bun sfârșit, îi trebuia câteva minute. Din scoarța descleată, prăutul scoase o cheie pe care i-o întinse zâmbind lui Tălâmbu. Acesta dezlegă tira de pe piciorul drept, ascunse cheia în cracul pantalonului, apoi o înfășură la loc, de data asta cu o pricepere pe care cei care îl cunoșteau nu i-ar fi bănuit-o. O clipă mai târziu se ridicară și ulea înțelese că întrevederea luase să sfârșit. Coborâ din pom și se duse să se ascunde din nou în iarbă. Câteva clipe mai târziu, fereastra se deschise și necuraită lămbu sări afară. Numai că de data asta, în loc să plece pe același drum pe care venise, porni în direcția unde stătea ascuns Ulea și trecut foarte aproape de el. Ajungând la gârduleț, îl sări fără efort ca un veritabil atlet. Drumul pe care apucă, în niciun caz, nu ducea la postul de comandă. Încotru să fi ducând? Se întrebă Ulea pregătindu-se să-l imite. Neculaite Lâmbu mergea repede și era greu să se ține după el fără să se trădeze. De multe ori știa că l-are în față numai după zgomotul pașilor. La câte o întredăiere de ulițe, Neculaite Lâmbu se oprea o clipă să se orienteze, apoi pleca mai departe. Trecure de partea cealalta a satului și ulița pe care mergeau acum era largă și pietruită. Casele erau arătoase, se cunoștea că aparținea unor oameni înstăriți. Ferestrele însă zăceau toate în întuneric. Ajungând pe ulița aceea, Nicolai Tălâmbu își încetini pașii. Din când în când se oprea să lumineze cu lanterna fața de vreo unei case, apoi pornea mai departe. În cele din urmă se opre în fața unei porți masive de stejar. De-a dreapta și de-a stânga porții, în loc de obișnuitul zaplas, un zid de caramidă de aproape doi metri înălțime, spăit cu var. Pe zid, în stânga, chiar lângă poartă, o tablă de alamă anunța pe cei interesați că în clădirea aceea se afla sediul societății Horticola S.A. Nicolai Lâmbu încercă poarta. Era încuiată. Stătu câteva clipe hotărât, măsurând cu ochii în alțimea zidului. Din ascunzătoarea sa, ulea îl văzut pornind de-a lungul zidului până acolo unde acesta se sfârșea. De unde acesta se sfârșea, începea gardul casei vecine, un gard de scânduri numai înalt de un metru. Tălânbul se cățărea pe el, se prinse bine cu palmele și, dintr-un salt, fu sus pe gardul de zid. Pe urmă, sări ușurel dincolo. Ula aștepta câteva minute, apoi procede la fel. Când ajuns sus, asculta atent, scrutând întunericul, apoi, după o clipă de ezitare, lăsându-se în mâini, poposi cu bine dincolo. Acolo se făcu una cu pământul și, cu revolverul în mână, așteaptă, dar nu se întâmpla nimic. Se afla într-o grădină, rânduri cu gazon, paravane scunde de bucșii, alei presărate cu nisip marunt. În fund, Casa. O casă cu un singur etaj în stil de vilă, cufundată în întuneric. O porne într-acolo, mergând de-a bușelea cu revolverul în mână. Trepte de piatră de ambele laturi, cu breuri late, duceau până la o terasă semicirculară. Terasa avea de asemenea un brâu de zid. Pe brâu, de-a lungul celor două arcade, un fel de lăs din tinichea pentru flori. În casă se intra de pe această terasă. Ușa de la intrare era larg deschisă. Probabil că Nicolae a lăsat-o din adinsă deschisă ca să-și asigure retragerea în caz de nevoie, își spuse. Ezită totuși să urce treptele. Privi jur împrejur. Ochii care se obișnuiseră cu întunericul nu se zizară însă nimic care ar fi putut constitui un motiv de neliniște. Se hotără. Sui treptele și pătrunse în casă. Dincolo de prag se opri. Întunericul era acolo atât de negru încât nu și vedea degetele înaintea ochilor. Ascultă atent, dar nu auzi niciun zgomot. Se încumită să aprinde lanterna. Plimbă fasciculul de lumină de jur împrejur. Încăperea în care se afla era un hol mare și frumos mobilat. În mijloc o masă mare de sejar cu picioarele sculptate. Pe masă, în înneor multe ziare și reviste. În stângă, o canapea largă, confortabilă. De-a lungul celorlalți pereți, fători și măsuțe. Pereții în ulei, în culoare maro. Din tavan, atârna un candelabru masiv și foarte frumos. Holul acesta încăpător și elegant era aproape circular. Trei uși duceau în trei direcții diferite. Una în fund, celelalte două, una în dreapta, alta în stânga. Se hotărâ la întâmplare pentru cea din mijloc, după ce, în prealabil, își lepise urechea de fiecare și după ce constatase că, înapoi a lor, domnea o liniște desăvârșită. Apăsă ușurel pe clanță și ușa se deschise fără zgomot. O cameră ceva mai mică decât holul, două birouri față față, un clasor și o casă de bani. O ușă în fund, înapoi a ei, de asemenea, liniște desăvârșită. Se încumentea să o deschide. Încă pe aceasta nu se deosebea de prima. Birourile, clasorul, o casă de bani. Încă o ușă în fund și alta în stânga. Le și urechea de ușa din fund, auzi destul de clar următoarele cuvinte răsite în limba germană. Un soldat german nu are voie să gândească. El trebuie să execute ordinele acelora care gândesc pentru el. Deși putea auze și chiar vedea câte ceva, privind prin gaura chei, locul acela nu era un post bun de observații și de ascultare. Cei dinăuntru puteau să-l surprindă în orice clipă, înainte ca el să prinde de veste și să mai aibă timp să se ascunde. Nădăjduind că și camera în care se auzau voci ar putea să aibă tot două intrări, ca și aceea în care se afla, se hazardă prin ușa din stânga și, după ce străbătu un mic culoar, se trezi într-o cameră de baie de unde putea auzi perfect ce se discuta în camera alăturată. Curiozitatea și a putut satisface nu numai ascultând, dar și privind prin gaura chei, Și și-o satisfăcut din plin, fără teamă că ar putea fi descoperit, căci fără îndoială Niculai Tălâmbu avea să folosească la plecare același drum pe care venise. Pentru ca cititorul să înțeleagă mai bine cele ce au să urmeze, să-l lăsăm deocamdată pe ulea în camera cea de baie și să ne întoarcem puțin înapoi, ca să-l urmărim pe Nicolae Lămbu din clipa când acesta ajunge în grădina societății Horticola. Deși săritura nu fusese din cele mai izbătite, Nicolae lămbu nu s-a ales decât cu o căzătură, fără niciun fel de urmări neplăcute. Se ridică imediat, pornind hotărât spre casa care se profila în întuneric. Nu se aștepta să se găsească ușa de la intrare deschisă. De aceea, atunci când se hotără să-i treacă pragul, revolverul îl avea în mână. Străbătu holul și cele două camere pe care cititorul le cunoaște acum și, ajungând în dreptul ușii prin crăpăturile căreia răzbea lumină, se opri. Apăsă clanța și, izbind cu piciorul, o dădu de perete. Păși înăuntru cu revolverul întins. Măsura aceasta de precauție se dovede inutilă pentru că cel care se aștepta să-l găsească treaz, dormea dus. Era un om gras, cu o față rotundă, ca o lună plină și unsurasă, cu părul blond, răvășit pe frunte. Dormea pe o canapea cu fața în sus și-o sfărăia asurzitor. Era îmbrăcat într-un costum cenușiu din stofă fine, dar boțit tare, cum boțită îi era și cravată. Alături, pe o măsuță, se aflau resturi de mâncare, un pahar și câteva sticle de bere goale. Pe jos, aruncate la întâmplare, încă un număr impresionant de sticle, de asemenea goale. Pe pat și pe covor, ziare, în limba maghiară și germană. Nicolae Selembu privi cu dezgust la omul adormit, apoi, împungându-l ușor în coastă cu revolverului, îi strigă. — Herman, ai salutări de la obersturmbann fiurerul Karl? Omul sări ca ars și vă răiute mâna sub pernă după revolver. Neculai de Lâmbu însă, punându-i pistolul la tâmplă, îi spuse răzând, Cuminte, minte, lasă-mi pace jucăria aceea." Cel care purta numele de Herman își o retrease mâna din dinți. Neculai de Lâmbu vă mâna sub pernă de unde scoase un revolver. Îl ascunse în buzunar, apoi încă un scaun, îi se adresă. Și acum Herman... Să stăm puțin de vorbă. Cel care purta numele de Herman, acum complet dezmeticit, îl privea cu un aer prăsit. Nu mă cunoști, nu e așa? Întrebă ironic Nicolai Tălâmbu. Nu. Cine ești? N-are importanță. De altfel și eu te văd acum prima dată. Dar am auzit de tine. Și ce vrei? Nu bănuiești? Ți-am spus că ai salutări de la Her. Obersturmban, Führerul Karl. Nemernicule, asta nu-ți spune nimic?" Herman se cutremură de parcă un curent electric puternic ar fi trecut prin el, iar ochii, injectați de băutură și nesomn, oglindirea o spaimă nebună. He, așa, acum înțelegi ce treaba am cu tine?" rângi Nicolai Tălâmbu. Dar ca prin minune Herman se metamorfoză. Are devenit calm, spaima din priviri îi disparu. Luă de pe masă țigară, o aprinse, zvârli basul de chibrit cu un bobornac până la picioarele lui Talembu, apoi după ce tras o dată din țigară, spuse cu dispreț. Carl, e un idiot. Nătărău a furisit. Cum poți vorbi așa de her ober șturmban firerul Carl, Herman început să arăt. Nu te scandaliza. Tu îl cunoști? Nu. Atunci de ce te revolți? Eu îl cunosc și îți spun că e un idiot. Herr oberstund bahnfuhrer Carl, Karl e superiorul meu și eu nu am voie să gândesc rău despre un superior. Trebuie să am încredere de plină în el. Herman îl privi lung, fără ură, fără ironie, cu mine ca și când ar fi împătimit. Te înțeleg. Așa am fost și eu. Rămase câțiva timp gânditor, privind fără să vadă un tablou care spunea deasupra ușii, apoi izbăunind de râs. Și totuși, îți spun că e un idiot, Carl, ăsta. Dacă te mai exprim încă o dată așa, trag imediat. Herman ridică din umeri desprețuitor. Ei, și? Dar mai întâi ascultă ce vreau să-ți spun. Eu îl cunosc pe Carl de mult, din 1930. A fost un timp când îl apreciam și eu. Toată lumea îl aprecia. Până și Raifjörerul Himmler avea o părere destul de bună despre el. Dar abia de când am început să lucrăm împreună, mi-am dat seama câte parale valorează. Carl, mult lăudatul Carl, este, în fond, un om care are cap, dar fără nimic în el. El știe lucrul acesta. Atâta creier are ca să-și dea seama. De aceea, totdeauna a căutat să aibă pe lângă sine un creier care să gândească în locul lui, care să aibă idei și inițiative. Asta e tactica lui. Ea l-a ajutat să se ridice. Ideile altora, inițiativele altora, reprezenta mai sus ca fiind ale lui. I se spunea, sunt mulțumit de dumneata, Carl. Ideea dumneata este excelentă. Ideea excelentă era altuia și de când am devenit subalternul său, a mea, el niciodată nu mi-a spus, Herman, tu ai idei interesante. Din potrivă, strâmba din as nemulțumit și zicea, Dumneata Herman, parcă a avea câlți în loc de creier. Asta pe vremea când lucram amândoi la Gestapo. Ulterior, cam pe vremea când ne pregăteam să ocupăm cehoslovacia, Carla a fost trimis să lucreze la abver. Ei bine, cu toate că spunea despre mine că am un cap prost, a cerut și a obținut să fiu și eu trecut odată cu el la abver." Da, da, nu se putea lipsi de capul meu prost."